Альтер-Его. Другий я. Треба доглядати свій сад. Вольтер. Цей бізнес-форум пішов наперекіс уже з самого початку. Мало того, що все тут густо замішано на політиці, а Руслан Бабенко на дух її не терпів. Нема на те ради. Політика – вища форма бізнесу, як усім відомо. У нас же так, хочеш цупко держати своє діло, мусиш бути партійним, з тих, що зараз при владі, а бажано й депутатом. Та навіть не в цьому річ. Приїхав він на той форум в поганому настрої, тож усе й наперекіс. Ні в чому не має удачі. Гризе щось останнім часом. Щось не так. Життя – Минає дурно, у суєті, в ефемерності, вся оця мішура, багатство, шана, чи ж не знає він їй ціни. Марнота й гонитва за вітром, казав священик, певно, біблію цитував. Дуже точно, просто про нього Руслана Бабенка та й про цих усіх. Був якось днями той піп. Грошей просив на храм, як нині ведеться. Дав. Але ходити не буду. Хватить з мене йтих релігійних церемоній, що мушу по партійній лінії. Гидко. А піп вроді нічого такий, ніс тримає повітру. То спорудіть собі домову церкву в маєтку, каже. Тоді не ходитимете про людське око. Так же ж колись було не пани до священика, а священик до панів у їхній домовий храм. Тільки пан, пані, панночка з паничем, та ще, може, прислуга. Хитрий попик, а геш. Відмахав би кадилом для однієї сім'ї, а пожертва, як з цілого села. Тепер і попи, здебільшого, бізнесмени. Тож, препоганий настрій. Та ще спершу збентежив, а відтак пригнітив дивовижний випадок перед відкриттям форуму. Піднімаючись ескалатором, Руслан Бабенко примітив на зустрічних сходах себе. Ну геть чисто, вилитий. Ще й так само вдягнений, лише краватка мудніша в дрібний горошок. Бабенко давно подумував завести собі двійника. Трохи, може, затратно, але штукенція того варта. Під кулі кілера, наприклад. Одначе все якось відкладав, Згадаєте, та й знов забуде. Аж тут назустріч двійник, можна було б сказати, близнюк, втрачений у дитинстві і неждано знайдений, як в індійських фільмах. Бабенко на момент спантиличився, потім зрадів, що удача сама йде до рук і велів Володимиру помічникові миттю розшукати клона і привести на перемови. Однак його не наздогнали. Тоді попросили охорону бізнес-форуму Дозволити перегляд відеоспостереження. Ось, вступає на ескалатор він, Руслан Бабенко, з кимось вітається, бере з кишені мобільника, піднімає голову, мабуть, знову на чиєсь вітання, примічає клона, звертається до помічника. Тут зображення на секунду перервалось, стрибнуло і картинка змінилась. Однак протилежна відеокамера, у якій Бабенко зі спини, двійника не зафіксувала. Принаймні вони його не розгледіли в потоці учасників форуму, що їхав униз. Але ж і Володимир двійника бачив. Отже, не привиділось. Ну, гаразд. Але чого він може натворити той двійник? Звідки взявся? Чи це не дика випадковість? Чи ще чого бракувало підступи конкурентів? Бо ж той чоловік, якого різнить від справжнього бабенка лишень краватка в горошок, може щось говорити, діяти від його імені, ну, доки, звісно, не йдеться про підписи печатку і рахунки. Словом, форум пішов на перекіс. У думках стирчав тільки клон, та ще гризло щось, оте, котре не давало спокою. Останнім часом. Одначе, приїхавши по обіді в маєток у Красівцях, Бабенко перегодом заспокоївся. Справи, справи, розмови, листи, рішення к бісовій матері. Не переглядав інтернету, вимкнув телефони і дихав на повні груди сосновим живлющим ароматом, стоячи на терасі. Дивлячись на пухнасту потішну білочку, що бігала по стовборах і перестрибувала з гілки на гілку, з дерева на дерево, слухав роботяще постукування дятла і одинокі голоси соколів, що ширяли над гаєм. Закурити б, а ніж, я ж уже не курю. Дихати на повні груди. Діла насправді ні к чорту. Так, маєток у Красівцях, і чудова квартира в місті, і заводи тут, і на Поділлі. Та все це не те, не те. Пішов до гаю під той соколиний клич. Помало, нога за ногою, тією улюбленою стежкою, що попри мохи, попри пожухлий суничник, аж на те узлісся, що ясніло всіма барвами осені. У просвіті напівопалого листя на галявинці завидів лісника. Невеличкою сокиркою обчахрував гіляча. Бабенко вже було минув його, аж раптом застановився. Щось дивне примітив цьому ліснику. Вернувся і придивився. Лісник був одягнений в дорогий тренувальний костюм. Такий же один в один, як оце на ньому. Чи то почувши шурхітливі кроки, чи то відчувши погляд, лісник оглянувся на Бабенка. Увігнав сокирку в повалену колоду і пішов на Руслана. Руслан розсунув гілля і пішов до нього. Пішов та спинився. То був не лісник, то був той же двійник із бізнес-форуму. З острахом і цікавістю Руслан підійшов ближче. Двійник став і пильно дивився на нього. Так вони підходили один до одного, по черзі шурхочучи листям. Їх розділила на буреломом замщила деревина. Кожен став обходити її зі свого боку. Що ви хочете?» Спромігся Руслан. Вони порівнялись. Руслан глянув і не побачив двійника. З подивом поозирався туди-сюди і таки не побачив. Його взяв ляк, Заткуючи, відійшов на стежку і підбігцем, не оглядаючись, поквапився додому. Так сяк, заспокоївшись, наказав замкнути браму й хвіртку, замкнути вхідні двері. І випустити собак, хоч до Смирканку було ще далеко. На ранок вони з Володимиром пішли на місце пригоди. Сокирка стриміла в колоді. Та ще було знати довгі сліди по опалому листі з обох боків, рівно до порослої мохом деревини. Отже, не видалось. Це все незмога було зрозуміти і пояснити. Бабенко вже хотів подзвонити в міліцію, та щось його зупинило. Що? Ага, от що, згадав. Той попик має прийти на одинадцяту. Знову буде волинити за церкву. Чи справді переобладнати якусь кімнату під, як то він казав, домовий храм? Покоївка принесла його улюблений морс і тихо пішла. Руслан умостився в кріслі саме навпроти вхідної брами. У величезному, на всю стіну, від підлоги до стелі, вікні, бачив і широку підстрижену поляну, і двох породистих собак, що гасали і гралися на ній, і якогось новоприйнятого садівника. Руслан уже знав, яке обличчя у нового садівника, той міг і не обертатись. Одначе садівник, обрізаючи кущ давно від цвілих троянд, у дальньому кутку двору таки підвів голову і обернувся. Пильно подивився. злегка усміхнувся і далі заходився коло куща троянд. Потім узяв кошика з обітнутим галузям і пішов через подвір'я. Коли порівнявся з Русланом, зник. Бабенко не був дурним і не був марновірним, і тваринний жах більше не пойняв його, як учора в лісі. Він знав, ба відчував, що двійник зараз у домі, в цій величезній залі. Здається, ось де, біля дзигаря, що на підлозі. Так, саме так. Отчинив його і налаштовує стрілки, регулює гірки. Це майже нечутно, але майже видно в оцвіті на полірованій шафі. Дзегар пробив 11-ту. За хвилю двійник пішов. Дзвінок у хвіртку, він і поспішив. О, поспішив, здається, не те слово. Статечно поспішив. От саме так. Садівник прочинив хвіртку поглянув, розчинив її на і впустив священика. «Я прийняв рішення», – зустрів гостя Руслан Бабенко, не встаючи і не дивлячись. «Ніякої домової церкви». «Як? Я збудую церкву в селі. Велику церкву. Той буде мій дім». Я ж тоді поглянув на гостя. Двійника не було. Бабенко відчув, не було. Напевно, пішов порати сад.